Ще трохи і Харків залишиться позаду. Поруч Марк, ще один друг Ген. Їх здружив Майдан надовго і міцно. Того дня, коли яйцеголові беркутівці та снайпери почали стріляти в беззбройних майданівців, Марк і Гена опинилися в самому пеклі, оточені по всьому периметру озброєними людьми. Ні вийти, ні вийти. Тріск автоматних черг, постріли, зойки, крики, поранені що стікають кров'ю, вбиті, яким стало байдуже до пекла, що розверзлося примісенько в центрі міста, в серці країни, все набрало швидкість, замигало перед очима, витісняючи кудись страх. Разом з усім, що відбувалося навкруги, шалено швидко запрацював мозок. З надзвичайною невластивою людині швидкістю він охоплював усе навколо, фіксував усе до дрібниць, землю, що всотувала густу ще гарячу кров, червоні хрести на одязі медиків, кулі, що безжально впивалися в беззахисні людські тіла, приціл снайперської зброї. Включені над можливості мозку шукали захисту від смерті, бо навіть у тому пеклі неймовірно хотілося жити. Напевно, саме завдяки вімкненим резервам організму, Геннадій помітив снайпера, який цілився з містка прямісінько у них. Геннадій мить, швидше пострілу снайпера, відштовхнув Петра за дерево, яке було поруч. Геннадій зараз ладен був поклястися, що тій миті встиг роздивитися дрібні тріщини кори. Від несподіванки Петя впав на Марка а той не втримався на ногах, і вони опинилися за стовбуром дерева. І лише Генка не встиг відскочити в бік. Умить, ніби хтось йому гострим лезом ножа безжально розпанахав живіт і внутрішній. рану одразу ж всипано у жменю солі. Усе навколо захиталося, ніби почався землетрус, постріли стали глухішими, а небо навалилось на нього чорною важкою брилою. Останнє, що пам'ятав Геннадій, липка й гаряча кров на руці та думка про те, що його життю кінець. Пізніше він дізнався про все, що сталося того дня від своїх друзів. Хлопці в лікарні сказали Генці, що він врятував їм життя, тож вони повинні тепер витягати його. Вони приходили до палати, чергували коло пораненого друга, годували, подавали судно і знову бігли на Майдан. Дві тяжкі операції на черевній порожнині, реанімація, висока температура, гарячка, марення, дикий біль. Друзі, їхня підтримка, навіть просто присутність, зробили свою справу. Генка помалу, але почав одужувати, а коли вже зміг підвестися, і дибати згорблено по палаті, захотів їхати додому і там долікуватися. Лікар підготував епікриз, і Петро підігнав до лікарні свого ополя. «Крету подано», – сказав інгенці, – «Якщо до цього часу не спалили мою автівку, значить так було треба. Знали, палії, що моя конячка ще знадобиться». «Щоб доправити додому нашого рятувальника», – шуткував хлопець, допомагаючи другу зручно всістись на заднє сидіння. «Але я не знав, що цього дармоїда теж доведеться катати на своїй автівці», – посміхнувся Петро, кинувши оком на Марка. «Дармоїд?» – брови хлопця підскочили вгору. «Ось приїдеш до мене у Львів. Я тобі це пригадаю. Будеш у мене голодним жити». «І рісочки не дам, і краплиночки водички!» Петро розсміявся. «Ось так завжди, з ними ніколи не засумуєш!» Гена, поправши подушку під правим боком, відкинувся на сидінні і столив повіки. Можна було скоротити шлях, але мати Петра передала ліки своїй знайомій з Харкова, тож вирішили їхати через Харків. Так трохи довше але пусте, до того ж дорога додому завжди здається довгою. Геннадій поглянув на годинник. Зараз мало хто носить наручний годинник, а до нього перейшла ця звичка від батька. Спазми кишківника нагадали про те, що настав час випити знеболювальне, але хлопець вирішив потерпіти ще півгодини, щоб переключити думки і не зациклюватись на болю, він почав думати про повернення в рідне місто. Що той біль? Його можна стерпіти, перечекати, доки відпустить, або випити пігулку. Врешті біль минається, і він знову повернеться до звичного життя. Єна не став частиною небесної сотні, як багато його побратимів, для яких слово «життя» вже не існує. Іноді виникало почуття провини перед загиблими. Особливо тоді, коли в лікарні по телевізору побачив багатолюдний вечірній майдан із запаленими свічками, вогниками від мобільників і трунами та врешив по боротьбі, які пливли крізь натовп згорьованих людей під журну, тужну пісню плине кача, яка рвала натягнуті струною негви. Хотілося відволіктися, а знову спогади. Вдома чекають батьки. Найбільше переймалася його долею мама. Чутлива, вразлива, любляча. Ході й думати, що вона пережила, дізнавшись про найстрашніший день Майдан, про кривавий четвер, коли за один день тілами назавжди прикрили Майдан майже сто найкращих його синів. Геннадій намагався не думати, що робилося в багатій уяві матері, коли телефон сина замовк, батько. Він навчався разом з мамою в хіміко-технологічному інституті, і досі вони разом і живуть, і працюють. Лише мама майстер зміни, а батько механік на тому ж хімзаводі. Він більш стриманий, не такий емоційний, як мама. Почуття не любить виставляти назовні. Вони вибухають хіба що тоді, коли грає його улюблена футбольна команда «Шахтар». Особливо пристрасті ворвали, коли улюблена команда батька грала з «Динамо», за яке вболівав син. Непевно, батько теж перехвилювався, коли з сином обірвався зв'язок та, скоріше за все, зберігав спокій. І заспокоював маму. Чи дорикав, що вона була не проти, щоб син поїхав у Київ. Батько був катерично проти, бо вважав, що Майдан не зможе зламати міцну, спресовану руками структуру влади. «Це голими руками переламати кістяк велетня», – сказав тоді батько. А мама вірила. Вона вважала, що доля країни – не може вирішуватися однією людиною про владі. Народ, кожна людина повинні вирішувати її долю, і не можна пасивно сидіти і чекати, що зміни на краще відбудуться самі по собі. Звичайно, ні батько, ні мама не могли уявити, що у нелюдів зійметься рука спрямувати зброю убиїк мирних демонстрантів. «Ніхто не чекав такої підлості від влади!» Геннадій уявив, як зараз мама готується до його приїзду. Маленька кухня, наповнена запахами смаженого, вареного, бабуся щось бурмоче, роздає вказівки на всі боки, але допомагає матері. «Сестра Іванна, скоріш за все, зайнята переїздом в іншу кімнату, коли були дітьми то жили в одній кімнаті. Потім Іванну переселили до бабуні, а за відсутності гени вона швиденько перетягла свої речі в його апартаменти у 12 квадратних метрів. Чебурек. Так жартомани назвав її брат. У своїй 19 Іванна була схильна до повноти. Не назвати її товстухою, але дівчина мала округлі форми тіла, Притаманні вже дорослим жінкам. І вона навчалася в місцевому технікумі, але не ходила на різні студентські заходи та тусовки, бо дуже комплексувала щодо своєї повноти. Коли у неї був гарний настрій, то набрати вікпини вона реагувала спокійно, хіба що відповідь могла запустити в нього диванною подушкою та жартом дорікнути.